Kisüzlet üzlet. Első. Botrányúságíró. Errejtve a londsz a lugas mellett, a külvárosi kis vendéglőben, ahol öregedő, de még nagysikerű színésznő találkozik titokban az ifjú gyámság alatt álló gróffal. Kezei dörzsöli boldogan. Itt vannak, most figyeljünk! Beállítja a gyorsíró nőjét, aki szó szerint felveszi a társalgást. Színésznő. Jaj, mégse szabadott volna, ha atyád az ősz várőr gróf megtudja. Gróf. Szenvedéllyel. Ott hagyom érted a családom, ám tomboljon nagynéném protuberancia, ám tagadjanak ki, elveszlek feleséggyalánt. Színésznő. Nem, nem Edmond, nem venném szívemre igazán. Az én világom a színes kárpitok világa, a tied az ordon kárpátoké. Ez az egybetű elválaszt minket. Szeretlek, de frigyünk nem válhat valóra. Jobb, ha nem is találkozunk. Gróf szenvedéllyel. Hogy ne is láthassalak csak a mélyéből? ez lehetetlen. Színésznő. Pedig úgy kell lennie. Megmondom őszintén nekem is árt, ha meglátnak veled. Tiszta és becsületes művészetemmel kiharcolt makulátlan hírnevem, melyet olcsó pletykák soha be nem szennyeztek, csorbát egy ilyen mende mondától. Beszélnének rólunk, s tudod, mennyire félek tőle, miszerint szóbeszéd tárgya legyek, vagy például magánéletemmel foglalkozzék a botrány éhes sajtó. Gróf, elszántan. Én nem mondok le rólad, felveszem a harcot egy vilákkal. Szenvedélyes suttogásba fúl a hangja. Színésznő, elgyengülve. Ó, Edmond, nem bírom ezt az ostromot. Meglátod, nem bírom tovább. Újságíró, a lombok mögött újongol. Ennyi elég, mehetünk. Micsoda remek cikk lesz! Gyorsírónőjét alá kapva, gyorsan el. Második. Gróf. Átnéz a lombok közt. Elmentek. Színésznő. Mit gondol, jól hallott mindent? Gróf. Hogy ne, tagoltam beszéltünk. Számlakönyvet vesz Volnak egyes aláírni. Színésznő, mi ez már megint? Gróf, a múlt heti számla. Színésznő, micsoda disznóság, itt külön tételek szerepelnek, ezt nem fizetem. Gróf, bocsánat, művésznő, megállapodásunkban kimondtuk, hogy a melléköltségeket nem számíthatjuk az általányba. De hiszen csekésig az egész. Hordár névtelen levél mi egymás. Például ennek az újságírónak, amivel ide csaltuk. Színésznő. Nem éri meg az egész. Gróf. Lelkesen. Olyé, majd meglátja, mit fog ez írni. Az egész város rólunk beszél egy hét múlva. Hát még ha a jövő heti nagy szakítási jelenetet megcsináljuk. Ne felejts el, művésznő, Jövő hónapban premierje lesz, színésznő fizet. Nagyvágó maga fugsz, de az ötletei nem rosszak, gróf aláírja nyugtát. Valamiből élni kell, művésznő.